Винним був той чоловік. Часом їй снився той самий сон. Вона сидить під деревом на лаві і чекає, доки з будинку вийде родина Ярика. У неї чудовий настрій, адже їй дозволили їхати з сусідами на дачу. Вона болтає ногами, гризе яблуко і помічає, як через арку у двір Заходить високий чоловік з довгим, сивим волоссям зібраним у хвостик. На його голові, незважаючи на спеку, ковбойський капелюх із широкими крисами. Обличчя сховане в тіні, але воно здається красивим, загадковим і нетутешнім. Він сідає поруч, його губи ворушаться. Світлі, як вода, Очі такі прозорі, що вона бачить переплетіння червоних і синіх судин всередині його потилиці. Його голос заворожує. Він говорить щось незрозуміле якоюсь пташиною мовою, з присвистом і горловим клекотом. Але вона все розуміє і йде за ним, мов за черівною сопілкою. Якби не він... Якби не він, вона б сіла у те авто з Яриком і його батьками і розбилася б разом з ними. Адже саме того ранку всі вони загинули в автокатастрофі, так і не доїхавши до дачі. Голуби крутяться вже довкола й моїх ніг. Я б із задоволенням хлицнула нахаб ногою, але не можу. Стара жінка несамовито кришить і кришить булку. Вона мене б не зрозуміла. Все. Зараз я встану і піду, струсивши себе всю цю давню луску. Ще п'ять хвилин, я буду у нормі. Взагалі-то немає чого переживати. Дякувати Богу, мої руки ще не схожі на ті, що кришать булку. У мене купа часу. Я подумаю над чудовою пропозицією старого друга. Як він сказав, коли блазні вдають із себе розумників, а розумники блазнів кому нести істину? Теж мені знайшов промінь світла у темному царстві. Ви не любите голубів. Голос пролунав несподівано. Перепрошую. «Ви не любите голубів!» З упевненою інтонацією повторила стара. Я знезала плечима. Що їй відповісти? У мене зовсім немає бажання розмовляти, хоча я поважаю стареньких. Розумію, що годування голубів чи не єдина утіха, що не відібрана на них часом. Я могла чемно відповісти, що обожнюю голубів, люблю їх, мов рідних, що готова віддати за них життя, що сама готова стати одним з них, аби поклювати ті крихти, а потім швидесенько підвестися і піти, поки стара не зачепила мене на інший гачок. Адже любов до голубів – лише пробна куля для продовження розмови. Старенька серйозно дивилась на мене з-під свого смішного капелюха. А я зі спазмом у серці позирала на її руки, на білий плетений комірець. На шию схожу на коричневий стовбур старого дерева. Брехня, що світ належить молодим. Це лише так здається перші тридцять років, доки ти летиш згори вниз, мов на авто. І нічого не встигаєш, бо нема коли натиснути на гальма. Летиш, у принципі, на зустріч своїй старості. Старість – це два в одному. Можна бути дитиною і дорослим водночас. Однією ногою стояти в колисті, іншою – самі знаєте де. І збирати до себе птахів і звірів. І подумки подорожувати згори вниз і у зворотному напрямку, так як тобі заманеться. І псувати своїм виглядом естетику бурхливого молодого життя і тихо посміхатися, знаючи, напевно, що цього нікому не уникнути.